Софія Андрійовна, «Кожна людина має в своєму житті зробити якусь кількість добрих справ і якусь злих». «Обов'язково злих? Без цього ніяк не можна?» «Ніяк. Праведних людей на землі немає. Таких, що не грішать, також». «Всі ми робимо зло. Свідомо чи ні?» – розмірковувала в голос Валя, радіючи з того, що має кому розповісти, висловити словами свої думки» які росли і множились, починаючи з бабусиного великодня. «Всі ми неодмінно робимо зло, бо навіть якщо ми думаємо, що це добро для нас, іншому може це саме здаватися злом, правда?» «Заплутано, але можливо. Отже, немає абсолютного добра і абсолютного зла. Все відносне?» спробувала резюмувати Софія. «Так, відносне». Просто одна справа може бути доброю для багатьох людей, а інша – для небагатьох. І ще бувають справи, погані майже для всіх людей. Наприклад, терпляча вислуховувала малозрозумілі та видно вистраждані розумування колишньої студентки, колишня викладачка. Наприклад, війна. Це ніби цілком погана справа для всіх. Але добра, тобто вигідна. Така, що приносить гроші – навіть дуже великі гроші для тих, хто виробляє зброю, одяг для війська, для самих військових. Тому що на війні убивають, а якщо убивають тих, хто над тобою, то можуть командиром поставити тебе, так? Значить, війна приносить можливості кар'єрного росту військовим і великі гроші тим, хто виготовляє необхідні для війни речі. Ти ще забула про продовольство. Армія хоче їсти». А це означає, що війна стає корисною ще сільськогосподарському виробникові. Отож, майже всім. Спонука для прогресу. То що ж таке війна? Добро чи зло? Звичайно, зло, Софія Андріївна. Про що тут говорити? Але я не про війну. Мені запропонували бізнес. Це ігрові автомати. Ну, і що тут поганого? Покрутила в руці виделку, забувши про вітамінний салат, Софія. «У чому полягає зло?» «Це не автоматика Лашнікова, сподіваюсь». «Ти ж не влізла в якісь мафіозні ігри, дівчинко. Дивись, бо самогубці нам не друзі». «В ігри не влізла. Але ж ви чудово розумієте». «Я розумію. Але хочу, щоб ти зрозуміла. Спробувала пояснити і зрозуміла сама. Знаєш чудовий спосіб. Пояснювати, пояснювати, аж поки сам не зрозумієш». Валя довго пояснювала, розповідала, наводила приклади. Софія не допомагала, просто слухала. Не бралась переконувати, шукати додаткових доказів. Слухала ото й усього. Я гадаю, робота, бізнес, ну все, що людина намагається упродовж свого життя робити, кожна справа повинна приносити людям добро. А якщо воно приносить шкоду, це зло. «А гроші, зароблені тим, що приносить зло, нечисті. Вони не підуть на користь, правильно?» «От ваша робота, вона ж приносить добро, правильно?» «Правильно, але ж ти за освітою, якщо мені не зраджує пам'ять медсестра, спробувала нагадати Софія. «Твоя робота також приносить користь і добро?» «Але ж скільки за це добро платять? Хіба можна за ці копійки прожити?» Ні, про мій диплом медсестри краще забути і ніколи не згадувати. Хто знає, Валюшу, хто знає? У прохолодну нічну вулиці вони вийшли, чітко розмежувавши лінією між добром і злом, принаймні щодо ігрових автоматів. Перегрітий за день асфальт віддавав нічному повітрю тепло. Здавалося, будинки, дороги, тротуари – найнялися працювати для міста величезними обігрівальними приладами у такими собі печами, які підтримують температуру плавлення асфальту і кличуть запізнілих перехожих назад у кондиціонований мікроклімат ресторанів і барів. Валентина із Софією теж пожалкували, що на вулиці кондиціонерів немає. Душно, парить, десь далеко навіть блискає, мабуть, гроза, «А у місті ані листь!» Машина тихо запищала, відгукуючись на натиск кнопки, що вимикала сигналізацію. І враз на погано освітленій вулиці поруч із Валентиною виросла постать крамезного чоловіка –